Itzaldia. Isenidiok asko eta handiak izan daitekez inguratzen eta atsekabean sartzen gaituen gaiak, erasoak eta arazoak. Eta hau beti izandala holan esan gaike. Begira zelan iragarri euskunen lehengo irakurgaiak Samariako herriak Feliperen iragarpen eta ezaugarriez euren atsekabean hartu izan eben poza. Jainkoaren itzak ba, bere barruan eta inguruan ere poza sortua zoten dau. Baina zen ideok, ezer itxaroten dugu jainkoa gandieken gaurko egun honetarako xe, eta gure eguneroko arazo eta tirabire etarako, hausera dugu gakoa. Gehienetan jainkoaren ere mua aserala uste izanik bizigarala, Eta Jesus jaunaren evangeli joak egaur eta onako se ezer ez balauko lez. Eta ez, esen ideok, ez da dotrina edo egia sortabat ondo gorde eta aurrengoari emon behar jakona. Evangeli joa bizikerea da, bizitza honetan zorionez bizi izaten laguntzen deuskuna. Horre segaitik arduratzen da, evangeli entzun dugun lez Bere ikasleen egoereaz, Jesus. Zer izango eteda eure eta zaitagan atzean Ezaituetu mesur tzitziko dinotxe Eta berak irakatsietanen bizi izateko agintzen dutxe Maitasunean bizi izateko Hori badakigula esaten dugu. Baina zelan gauzatu gehiikeen galdetzen ere bai. Gerba da ohitzxuta gagozelako abadeak agindutakoa egiten edo beteten, edo jaramonik ere ez egin eta beste gauza bat egiten. Esango geuke ume txikiki gurasoegandik, hartzen da bezan agindu eka egiten dadenan egon garala. Baina umeek nagusitan, gurasoen gandik barik euren arduratasunetik hartu behar da bezerabaak eta haus edaguk ez zindoguna, edo ez zindogula uste duguna, eta abadeak zerra gintzen deuskunaren esain egoten gara. Eta gazuz badoa, beti dao emengo bere bete beharra, baina ez doa ari gumezurtze lagata. Euren ondoan izango daur erantzean ere, baina ez orain arteko lez, espirituan baino. Eta honek zere esangura dao. Oraindik aurrera nagusi lez jesusengandik ikasitako guztia gogoratu, eurengaratu eta egunerako bizitzan gauzatu behar izango dabela eta espirituaren laguntza sekingo dabe. Lehenengo irakurgaiak Feliperen barri emondezko haren itzaldiak eta asalpenak, haren osakuntzak eta inguruan sortzen eban poza eta itxaropena iragarri bezkuz. Gure artean eta gaurre Arazoak, atxekabeak eta etxipenak aurkitzen dugu. Eta nor eren ganitxaroten dugu. diruan gauzak eta ondasunak eukitean. Zen badoa zan bideo horretan zehar. Baina zer lortzen dugu, adibidez. Umeaken gauzez edo makinez edo jostailu ezin Areek, gurasoen lastan barik konpondu beharra badauke. Eta gure geixoei begiratuz, zer lortzen dugu eriatxeak edo zaharren egoitzak eta danetariko zaintzak emoten badeutseguz? Baina ez, etxeko berotasuna, etxeko urtasuna eta sarri-sarriko lastanak, etxeko enak, seme alabenak, lobenak. Zeni diok, paskualdiko zeigarren domeka honetan elizeak gehi xoak ditu Euren ikusten daualako, guren makaltasuna, zaintzarako eta maitasunenako deia, eta Jesusen agindua bete alizateko aukerea. Gure gizarteak, Francisco Aitia esanetan, deskartatu, alboratu egiten dauz, ez ikusia egiten deutxe. Gure parrokian, beste parroki askotan lez, badago geisoak ogoan dauzan talde bat, haretaz arduratu gura dagoena geixoa asko egoten diranak, heti dira eurekaz emoten dabe eta pozik emon ere euren denporazation bat eta pozik hartzen dabe ez geixoren bat ikustera edo gure jauna atera egiten jakezan deiak baizen diok jainkoak badau gure ardurea egin dabe petxo baten gure artean bere semeagan, eta geure artean darrai Berbistua geure artean dalako eta bere espiritua zeindartzen gaitulako bizi izan daigu naren barri ona bestentzat ere batez ere gaixoentzat eta zahar eta bakarteentzat barri on izan daiten.